Але вдруге плеснулася на старе місце. Від цього вона вмерла, бо не витримало такого страху серце, і чортові на хвильку стало її жаль цей час через міст загуркотів віз, і він миттю забув про жабу, вискочив на дорогу білим хортом і помчав за возом. Дядько, що сидів напередку, побачив білого хорта і вдарив по конях. Це була шалена ганитва. Сдогніла земля, їжали коні. Кричав дядько, куріла пилюка. Кінські копита гупали по дорозі, наче хотіли пробити її наскрізь. Чорт повіз боскав бік на забутий путівець, а звідти погнав його через поле. Коні мчали по рілі, як по дорозі, трощили молодий хліб, навколо котилися зелені хвилі. Коні швидко втомилися і вже брели по коліна в зеленій воді, інколи і по і голосно й ржали, слякано озираючись. Дядько впав на воза і хрестив небо, а воно осипало на нього зелені краплі. Тоді дядько признався Богові в усіх гріхах, а коли й це не помогло, забився під передок. Коні, наче через бурхлив море, плевли». Роздимали ніздрі і хапали губами повітря, очі аж з вилазили. Чортові дивно стало на цей страх. Він зіскочив з-під води і та викотилася на дорогу. Спинилася, розкуйовджений і наляканий, зліз із воза дядько, перехрестився широко і роззирнувся. Місця йому були незнайомі, і він зачухмарив роздумливо потилицю. «Чого мені бояться?» – думав чорт. Бредучи через хліб. Адже я тільки бавлюся. Йому самому захотілося стати отаким дядьком на возі, отож покотився дорогою, повільно впливаючи в кучеряві задимлені сутінки. Минав сади, що квітли минав тихі, сонні села, переїздив мости. Ото було б любо, блиснув йому в голові, коли б і мене хтось полякав. Озирнувся і серце його радісно тьохнуло. За ним таки помчав білий хорт, ударили копитами коні, закрутився, замиготів довкола світ, наче в каруселю потрапили і він, і хорт, помчали, ламаючи зілля й кущі, блакитні сутінки плеснули на них такою потужною хвилею, що юний чорт сп'янів, перекрутився кумельгом і сам ударив копитами, помчав конем, а хорт іззаду вже вивалив язика томився і знесилів. Тоді стрибнув у гору юний чорт, счухрав з тополі листя і вичав сік із того зела над хортовою головою. Хорт заскавучав, облитий зеленою фарбою, приклеївся до дороги і обернувся старим, як світ, дідом. Відтак скочив юний чорт дідові на спину, але той знесилів дорешті, упав і закотив очі. «Ти чого?» – засміявся юний чорт. «Умирати задумав?» «Тьху!» на твою голову, втомлено звівся старий. «Думав, хтось із людей вичваряє». Витер рукавом під і сумно похилив голову. «Заганяв я тебе, діду», – співчутливо сказав юний чорт. О півночі, коли найяскравіше загорівся місяць, стара ворожка вибралась у ліс по таємниче зілля. Крадькома пробралася через стежку, щоб її не побачив сусіда – теж характерник, який уже кілька місяців її висліджував, і з полегшею зіткнула, коли ступила на білу під місяцем дорогу. дорогу. Ішла повільно, ніч була місячна і тепла, а вона виспалась у і бурмотіла заклинання супроти лихого наслання. Взявся про неї і спершу не помітила, що її залило яскраве світло, але розгорялося все дужче, і нарешті стала таке яскраве, що вона спинилася, підвела голову і сторопіла, але зметикувала кинутися відразу ж під тин, бо повз неї промчав з шаленою швидкістю вогняний смерч. Забилась Забилася бур'ян і злякано звідти зорила, світло розливалося все більше, місяць розрісся на пів неба і кипів, наче молоко». Ворожка приплющилася, боячись, що сліп від цього сяйва, але цікавість перемогла, і вона знову розплющилася, і здалося їй, наче йде землею величезний білий чоловік, вимахує велетенськими чобітьми, аж нічого крім них не видно. Стара ворожка тричі перехрестилася і знепритомніла. Чорти сиділи в пустиці з забитими вікнами, дід палив люльку, було затишно. Лагідна півтемрява голубила їх і заспокоювала. Дід пихнув димом і несподівано всміхнувся беззубим ротом. «Нелегке наше життя, хлопче!» – прошамрав він. «Але як ти мене старого підвів? І треба, щоб удалося таке капосне!» Юний чорт загорнувся у сутінок і дрімав. За вікном плюс котів дощ, а тут було м'яко і сухо. «Багато я бачив за своє життя!» – сказав дід посмоктуючи люльку, а от не підводив мене так, як ти, ніхто. Був, правда, колись один чоловік. «Розкажи», – попросив юний чорт, поринаючи в солодкі хвилі дрімоти. Після сьогоднішніх жартів тіло боліло, і він з насолодою відпочивав у сутінку, що його привів сюди з надвору дощ. «А хто це там носом сопе? скрикнув, аж підстрибнув юний чорт дід. «Ану велась!» «Хто-хто!» – забурмотіло з розваленого коміна, «Розгалакалися тут!» Юний чорт Зеона помітив, як з-за цеглини висунулася чуденацька вусата голова, а за хвилю на долівку скочило, стукнувши ратицями дивне розколошкане створіння. «Прийшли в мою господу, ще й гарикають!» «Сідай до гурту!» – мирно сказав дід. «Домовик!» Сунуло юному чортові лапу створіння. «Я тут хто зна скільки?» Показилися мої господарі і покинули помешкання. «Живеш як собака», – домовик зачухмарився. Дід пихнув димом, а юний чорт знову заколивався у дрімоті. «Дай тютюнцю», – сказав домовик. Дід дав йому торбинку, і домовик заклав у ніздрю здоровенну нюшку. «Тільки не чхай», – сказав дід. «Як то не чхати?» Домовик розслулив рота і ловив повітря, вибалушивши очі. «Гапчхи!» – вибухнув він, і юний чорт знову дрегнувся. «А в цього малого, – сказав домовик, – нерви. Вже як нюхати, – повернувся до діда, – то й чхати. Не нерви, – сказав поважно дід, – а молодище. То от я й розказую. Наша доля незавидна. Вірять у тебе – живеш, не вірять – умираєш. «Скільки вже наша брата переставилася!» Ні зацапав душу. «А мене дороги вабили», – сказав домовик. «Ну от і сталося. Господар петлю собі накинув, а його жінка від того розумом розслабла. А так і сиджу на пустиці». Коливались у сутіні, і кожен думав про своє. Сталося тоді юному чортові, що десь на дні його їства щось пробудилося. Подумав, що варто розплющити очі, і світ залє такими барвами, що не витримає його молоде серце. «Хочеться мені чогось незвичайного», – подумав він, «що ці жарти мені, коли від них нема доброго задоволення». Він довго сидів і думав, п'ючи солодкий сутінок. Грала в ньому кров, і це так приємно було. «Малий твій?» – спитав домовик. «Та ні, сказав старий, – «якийсь він трохи не теє». «Спить чи що?» «Спить». Але юний чорт не спав, коливало його в ласкавих хвилях, понесло через яри й долини, а на душі стало тривожно і смутно. Тоді він і побачив перед собою панну, стояла серед саду, а довкола цвіли, наче срібні вишні. Стислося в юного чорта серце, і важко дихати йому стало, завмер, дивлячись до болю в очах у чарівне видіння. Панна була гарна. Такої краси ще не зустрічав він на цій землі, тож, дивлячись на неї, відчув на душі смуток і щастя. На те заграли над його головою труби. Ревнули, наче сотня волів, а потому загупали бубани. Застрибали тисячі тіней чорних і вигенливих, які затанцювали шалений танок. І серед цього стукоту реву поле скутіл серед цих срібних вишень Біля чарівної панни, що витанцювала найшпаркіше, упало його роз'ятрене, закривавлене серце. Вчинити так навчила пану сотниківну ворожка. Мала піднятися, щоб ніхто не бачив, а півночі, і прокрастися до церкви, а там помолитися за спокій душі, можливо, тоді знову почне спати спокійно і прожене своїх залицяльників, які почали приходити до неї щоночі. Часом приходили всі три, а часом зливалися в одного. Примушувала її танцювати і веселитися цілу ніч. Вікно було заздалегідь відчинене, і вона спустилася через нього до саду. Сад дихав утомою і сном, зітхав шелестяче змореним листям. Кущі витиналися, наче велетенські жаби, облиті цвітом вишні, нагадували сиві голови. Пішла поміж тих голів. Обережно ступаючи босими ногами, і їй здавалося, що це сниться її важкий сон. В грудях жив неспокій, знайомий значей, коли до неї почали приходити чудні видіння. Вона сіла на садовій лаві і приплющилася, щоб угамувати хвилювання. Перед нею попливли сині смуги, і відчулася вона, немов на дні моря, довкола плавали великі риби. А на них, наче на конях, перекинувши хвости через круп, сиділи русалки і покурювали маленькі тонкі курички. Мали довгі пофарбовані в зелені нігті, а груди було підперезано лискучими нашивками. Риби підпливали до неї і тупалися на саме в скло, були, наче велетенські прозорі коробці. Внизу хиталися водорості і сидів зелений, зарослий мохом, водяник. Сотниківна розплющилася і скочила на ноги, перебігла стежку до виламаної паркані дірки і обпеклась у кропиві. Це остаточно її остудило, і вона завагалася – йти далі чи повернутися? Але ноги самі повели її до церкви, і за хвилю вона прослизнула до середини. Впала перед образами, але помолитися не встигла, з надвору почулися важкі кроки. Зайшов студент, Тягнув на плечах труну, а коли постав її на узвищий посеред церкви, роззирнувся. Місячне світло проливалося через віконця і тріпотіло на підлозі та помальованих стінах. Святі і титарі з селецями на головах дивилися чорними, незмигними очима. Аначе хотіло зрозуміти цих людей, що так невчасно прийшли до церкви. Вгорі... Залопотіли крила, і студент стригнувся. Стояв у місячній стязі, високий, гарний і смутний. Зітнув тяжко, і поліз до труни. Стало тихо, дивно тихо, і сотників набоялася дихнути, аби не виказати себе. Знову пролопотіли крила, а за тим вдруге почулися важкі кроки. У церкву зайшов міщух, був у білій одежі, і тримав перед собою свічку. Світло від неї падало знизу, його обличчя через те було страшне. «Ти вже тут?» – спитав глухо. «Хочеш умерти, бо не полюбила вона тебе?»